Det næste dilemma er måske lidt mere simpelt end de andre. Hvis min ven lugter, hvordan skal jeg sige det til personen? Vil ikke gøre hende ked af det? Jeg synes jo, at hvis der er så et stort problem, for jeg synes, man skulle gå ud og investere i at købe en parfume til hende. Okay. Om... Men hvad så, hvis veninden nægter at, øh, at bruge parfume? Så er hun været på hende. Okay. Øhm, har du noget at sige til det, Kenneth? Jamen, hun kunne lave en Kylie Jenner. Altså, hun kunne tage en Pepsi-TM-dose, og så kan hun give den og sige, kæft, du lugter, vil du ikke gerne gå i bad lidt oftere? Øhm, jeg ved ikke lige, hvor det er, hun lugter. Eventuelt kunne hun sige, din mis lugter af fisk. Og vi ved jo altid, at når man giver Pepsi til folk, så... Så skaber det fred, verdensfred. Ja, og det løser alle problemer. Pepsi er det bedste... Køb Pepsi nu. Kun 12 kroner i, i Fertex. Øh, køb det nu. Det, her, det er det ikke til reklamer. Er der andre, der har nogle input? Nej. Okay, det var et svar her fra Monopolet på det femte dilemma.